че виждаме вълни от съпричастност и дарителство. Първо на време, нещо, което все си повтаряме, че трябва да се уреди и нормативно, така че когато даряваш време, за обществено значима кауза да не хъбиш примерно дните си за отпуск, но виждаме и дарителство на средства за възстановяване на засегнатите райони. Трайна ли е тази тенденция да се дарява при бедствия? Има ли и други интересни посоки в дарителството? Какво показва в детайл изследването на Алфа Research за дарителството, което направи по поръчка Социологическата агенция специално за Българския дарителски форум. Така казвам добър ден на Боряна Кирилова от Българския дарителски форум. Здравейте. Нека да уточним, че изследването не обхваща пос последното бедствие, обаче улавя трайни тенденции. За това да ви попитам първо наистина ли 2022 е преломна в един символичен смисъл. Броят на хората дарявали за кауза минава броя на тези, които никога не са дарявали. В този смисъл да, но иначе отговор е малко по-широк и е, някак си вие го зададохте във въпроса. Винаги когато има хуманитарни кризи и бедствия, хората откликват и даряват и това сме го виждали но, назад много пъти в годините. Дори ако се върнем към ам, пожара в Хитрино, към наводненията от миналата година в Карлово, към земетресението в Перми, към наводненията в Аспарухово, наистина буквално 10 години назад така. Във времето винаги виждаме, че когато има такъв тип бедствия, хората откликват, и това е много спонтанна и естествена реакция на човешка съпричастност, когато видиш човек в нужда да можеш и да искаш да му помогнеш. Така че винаги регистрираме след такива години ръст на дарителството. Сега а, какво говори това за а, повода за дарения? Дали се дарява повече за каузи или за индивидуални жертви и потерпевши? Ами, а, а, проучването по-скоро казва, че има ръст около 10% на индивидуалните дарители, uh -huh. като специално този ръст ние го регистрираме именно в подкрепата за наводненията в Карло миналата година през септември, горе-долу година назад. А, в този смисъл а, хората някакси това, което казвам спонтанно и видимо даряват, когато има хуманитарни кризи, но ние виждаме, че някакси по принцип дарителството започва да, да се различава като... Не харесвам да думата, инструмент, но като средство ние да реагираме на а, всякакви неща около нас, които се случват и които не ни харесват. В този смисъл има лек ръсти на дарите и дарителство за каузи, които не са свързани с хуманитарни кризи и безки, дори дори за нашите изненада има лек ръст на дарителите за човешки права. Всичко това искам да уточня в момента, че коментираме някакси а, ситуацията и картината и контекста за индивидуалните дарители. С по големи анализ, който казва как даряват компании наред с това и с хора, за 2022 година ще бъдем готови по-късно тази година и бих могли за това да ви разказвам. Това наистина е тенденция при хората, при физическите лица. Да, това изследвате и за това говорим така. в момента, но пък Българския дарителски форум отдавна е ангажиран наистина и с големи теми. Не сте единствената организация, разбира се, но пък обединявате и усилията на много други в това поле за корпоративно дарителство, дарителство но това наистина Нататък, когато ви излязат данните. Сега продължаваме с индивидуалното дарителство. Казвате, че има известен ръст дарителство за каузи, социални, здравни, пък даже и за човешки права. Ние знаем, че в много страни от Западна Европа и Съединените щати има много сериозно дарителство а, от... А, индивидуални дарители, които обаче смятат, че е важно да се защитават човешките права, свободата на медиите и даряват и в тази посока. У нас изобщо разпознаваемо ли е това явление? Като цяло, тази тема за човешките права е по-скоро приоритет на фундациите. Дарители, които работят в тази сфера, а, така застават много ясно за свързани, точно както вие казвате, с а, демократични ценности, човешки права, права на хора, така LGBT темата. А, и а, някак си забелязваме, че наистина фундациите са така основни дарители за тази сфера. А, а индивидуални, дарят... дарители, които да... индивидуални да... дарители, които да даряват на фундации, защото това е явлението в а, демократичния свят. Смисъл, най обикновен човек, който казвам, аз дарявам, примерно, на Amnesty International. И когато Amnesty International излязоха с един достъп доста спорен доклад за Украина. Имаше огромен отлив на индивидуални дарители, които бяха възмутени от това, че амнести нещо не, бяха, не бяха видяли съвсем точно а, а Значи тук някакви отговор е в контекста на всичко, което се е случва в нашата държава, поне социалните и здравни. А, ЕМИ и сфери са силно недофинансирани. Те са много видими. Там пробойники са огромни. В много сфери държавата отсъства и като чели все още физическите лица са по-склонни хората. Са по-склонни да даряват именно за социални и здравни каузи. Самата вие може да си представите каква по някога емоционално има кампания свързана с набиране на средства за болно дете. В сравнение с каузи, които носят някакво ниво на абстрактност, това, което вие давате, за пример. Но въпреки това, този ръст от близо 2%. За хората, които даряват за човешки права, на нас не се струва, честно казвам, опоражителен. По принцип, пак казвам, това е тема приоритет за фундациите, и компаниите по-рядко избягват да дават да, така каузи, които не са консенсусни, около които има бружение, защото имат по-сериозни имиджови притеснения. Така че в този смисъл наистина е приоритет за фундациите, но радващо за нас са тези все пак 2% ръст. Наистина, така като че ли по някакъв начин хората започват да имат и за друг тип каузи, свързани с колкото пак, Кажа, абстрактно звучи и медийна грамотност, и а, демократични ценности, защитаване на правата на различните и има, има известно така, движение и оживление в тази посока. Сега да коментираме скоковете, от 2017 към 2022. -та. Видях, че рязко скача броя а, дарителство за бедствия и аварии, но рязко спада дарителството, примерно за образование някъде два пъти скача дарителството за бествия и аварии и два пъти спада дарителството за образование. Как го коментирате? Ами, а, а, по принцип, нашите наблюдения показват, че образованието е топ-приоритет отново на фундациите и компаниите. В предишни години Особено годините преди ковид, защото ковид някак си поразмести приоритетите. А, а, компаниите и фундациите даряваха много за образователни каузи. Като казвам, образователни има предвид цялото поле. Стипендии стипенди за уязвими деца или пък напротив на, на за талантливи деца. Инфраструктура образователна, компютри, поддържане на зали. А, и... А, ковид пренареди приоритетите малко в посока, разбира, не малко, много. А, здравни и социални нужди, преодоляване на последствията от ковид в социална посока, а, знаете, болнични отделения, купуване на респиратори и апаратура и в този смисъл някъде след 20... 2020 година. Социалните и здравни каузи изместиха образователните, но сега така наблюдаваме известно връщане на каузите от предикови, ковид, т.е. образованието отново заема една, една учелните сфери за дарители, фундации и компании при хората. Моят отговор по-скоро е свързан именно с това, че те все още даряват спонтанно, uh -huh. а, емоционално, именно когато има хуманитарни и природни кризи, и все още а, за каузи свързани с социални и здравни проблеми, тъй като те са по-видими и по-недофинансирани от държавата. Сега, какво се дарява най-често? До някъде отговорихте, но а, все пак да си представим а, да си представим дарителството и в този вид категории. Пари дрехи, стоки от първа необходимост или пък специфични стоки. Тук се сещам за генератори за Украина. Една тема, една кауза, която да. си спомняте миналата година, какъв на практика бум направи. Или време. Аз се връщам на това, че всъщност отиването на един доброволец, който помага за предотвратяване или за помага срещу щетите от наводнения. С времето си отново е форма на дарение. Той дарява времето. Разбира се. разбира се, Времето е отенно за всички нас и основен ресурс. Но така, проучването ни показва, че най-много се даряват пари а, на първо място. А, и след това такъв тип материални дарения, като, разбира се, зависи от кампанията и от призива и от АПЛ, който е отправено. Токи от първа необходимост храни, дрехи, отдела, но дори строителни материали, хранителни пакети. Доброволният труд също. А, в Нашето той е на трето място, което изобщо не означава, че броя на доброволците е спаднал по-скоро сред тези възможности за избори. Хората участващи в нашето проучване най-малко са дарили доброволен труд, но чисто от, така, от опити на поле виждаме, че а, хората много разпознават доброволчеството, като начин да участват в живота на общността, на, като начин да помагат и да променят. Така че наистина това е огромен ресурс и дори сред, така и не само корпоративни доброволци и други хора, желаящи доброволство, виждаме и една тенденция, не много популярна, но леко засиваща се, че хората различават някакси свои експертни умения като ресурс, което е време и труд. Също и да са склонни да дарят дали счетоводни умения, дали комуникации, пиар, което е в тяхната експертиза и биха дали про-боно на организация. И това много често за организациите е голяма ценно, защото те далеч не винаги имат човек на тази позиция нямат финансовата възможност да си го позволят. Така че експертният труд и експертизата също е много важен, важен ресурс и много важна част от управолческия труд и време. Може би да кажем накратко статистическите, чисто социологическите параметри на изследването, ако са пред вас, пред очите ви? Каква е извадката? А, само секунда. А, а, един, само Станал, Имаме, да. а, а, Имате предвид във въпроса ви, не е 10% увеличение, ами някакси, а ми някакси. Да, как е, по да как, е не, как е направено изследването на Алфарис? Национално представително ли е? Каква извадка? Ако не са пред очите ви, аз съм сигурна, а, че на страницата. Да, има. На страницата да. на, на дарителския форум има, но аз мога да отворя, разбира се. А, практически а, Представителността на проучването е пълнолетното население на, а, изват, на страната. Извадката е хиляда ефективни интервюта, които са направени. Количествено е проучването като методология. А, така Сертифициране по регионно местоживеене и основа на тези признаци пол възраст и образование. А, нали, то ни дава някакси и тази картина, която понякога следим... А, с какъв пол хора даряват, за какви каузи или пък, например, географски къде даряват или с, какво, с какъв вид образование. Затова някакси в предишни години сме казвали, че като че хора с по-добро материално положение вишисти от София даряват повече, но виждаме, че когато има хуманитарни бедстви и кризи, някакси този профил географски и възрастово много се разширява. Например, даряват хора от по-малки географски региони или пък. Примерно от възраст от 25 до 50. Така че в този смисъл, не знам дали това отговаря на въпроса да, ви, по методологията. Да, да, точно така. А, е. добре, И на се стандартизирано този... интервю по, да, по домовете ясно. или на респонденти с табети като метод. Добре, а, във всички, файл, случай, във всички случаи това е важно, когато говорим за социология и за това, за, за това го акцентирам, но наистина това е видимо и на страницата ви. Но пък очертахте нали, и а, променящия се профил на дарителя. Как изглежда той, откъде идва, големи градове, казвате, разширява се и към малки при бедствия и аварии. А, сега, нека да обсъдим вот. за финал начина на дарение, когато става дума за парични средства. Котия, СМС, банков превод... Да, за нас някакси това, тази устойчивост на даренията в кутия винаги е била леко изненавваща, mm -hmm. но пък намираме м, своеобразни обяс... о, о, така, обяснения в удобството на този механизъм. А в това се дава известен вид, анонимност си някакси нямаш смут дали си оставил малка сума и с какво можеш да се измериш. Много често дори в големите хипермаркети има обвързани с кампании на компании, които също носят mm -hmm. допълнителна популярност и легитимност за каузата. Така, че очевидно този метод продължава да бъде или начин или механизъм продължава да бъде избиран от хората наред с даренията с СМС-и и с даренията нематериални стоки, храни, брехи и на четвърто място в проучването, така показва горе-долу запазен с предходната година така онлайн възможно за онлайн дарителство което най-млесно е, да. удобно е, много удобно е, ако така си избрал кауза, в която искаш а, всеки месец да влагаш някаква конкретна сума, така че... А, Интересно е, хората е, ползват да. ли данъчни облегчения за тези дарителства, които правят? Не, всъщност е по-скоро отговор е, така малко категорично прозвуча, но хората все още нямат тази нагласа. На ползването на данъчни облегчения първо е рядко, второ, сред мотивите буквално на последно седмо или осмо място, mm -hmm. а, ако попитате човек защо би избрал да тарява. Много по-важни са важността на каузата, прякото предназначение за средствата, моето усещане, че мога да помогна за решаването на конкретен проблем. Данъчните облегчения са буквално на последно място и така нашето обяснение е, че от една страна когато даряват спонтанно и емоционално хората няма да поискат документ който винаги е необходим след това, ако искате да ползват данъчни облечения. Uh -huh. а, и в този смисъл, а, от една страна е така нежеланието да се занимавате с някакъв бюрократични проблеми с пънки, или поне в тяхната глава такива, на допълнителна администрация, а от друга страна, може би и липсата на информация за това, което също излиза като проблем. Много хора изобщо не знаят, че има данъчни облечения. Тоест, така, трябва, това, трябва това, да, това, да се говори повече. Трябва да се говори повече и за това, защото наистина това е част и от обяснението, защо в Западна Европа, в Синейните щати е толкова лесно и толкова, как да кажа, има и облегчение от това да си, да си дарител. Сега, последно, много накратко, каква е вашата препоръка за подобряване на нормативната рамка, за да могат хората, които искат да даряват, да го правят по-лесно, ако е възможно с едно изречение? А, по принцип няма закон за дарителството в България, а то е регулирано в различни закони за корпоративното подоходно облагане, за а, юридическите лица, с не, закон за юридическите лица с стопанска цели. Ние, честно казано, смятаме, че данъчните облегчения са съпоставими с а, м, така, европейски страни, Централна, Западна Европа, така че според мен не. Е Самотив. Просто има смисъл някакси институциите да работят в синхрон от неправителствения сектор, има смисъл а, така създадения съвет за развитие на гражданското общество, който в момента реално не работи. Комисията за взаимодействие, която всъщност в момента също е стопирана, защото няма обществена съвет. Всички тези структури, които са създадени за взаимодействие между държавата и гражданския сектор и гражданите да работят. А, ако те са предвидили, има такъв предвиден финансов публичен ресурс, той да бъде разпределен своевременно, приясни механизми, така че да може част от сектора да се възползва от него. И а, така, най-вече политиките на дарителите, тъй като дарителите могат да бъдат гъвкави. Вземането на решения, вземането на важни и бързи решения, разпределянето на, на средства а, в а, избора на каузи, в а, приоритетите, които ги пренареждат в зависимост от ситуациите. Някак си а, институциите да се учат на това и да вземат моделите на дарителите като, като възможно институционалност. Тоест, има какво да научи речения. държавата и да подобри системата на дарителство, така че действително да се възползва в по-голяма степен от добрата воля на хората. На физическите лица, които са готови да даряват, ще видим и какво показва следващото ви проучване, свързано с корпоративното дарителство. Благодаря на Боряна Благодаря, от Българския дарителски форум. Преди дни излезе последното мащабно проучване, което. Форума прави заедно с социологическа агенция Alpha Research.